Den enda skillnaden är att när man hånglar med snubbar så sticks det lite grann, eftersom män har anlagt ett hår på överläppen. Men annars så känns det precis lika likadant att hångla med en snubbe som att hångla med en brud. Allting är bara kött. Vare sig det är vit eller svart eller kvinna eller man så är alla människor gjorda av samma sorts kött. Jag kan förstå för folk blir bögar i fängelset. Det kan inte finnas någon skillnad på att knulla en killröv och knulla en tjejröv. Jag har aldrig provat det eftersom jag är väldigt renlig av mig och blottat tanken på mikroskopiska spår av bajs gör mig väldigt obekväm. Men det är min teori. Jag kommer ihåg i högstadiet när jag... Eh, var uttråkad på NO-lektionerna så brukar jag bläddra i biologiboken och självklart så bläddrar man fram till könsorganen och de hade bilder på människor i hälften så att man ser alla organ som finns inuti och jag har märkt att fan på killen ser precis likadant ut som tarmen på tjejen seriöst, kolla upp det, det är helt sjukt så jag tror det känns likadant att knulla killar av som att knulla tjejer av men jag är ingen lust att reda på det Vet du vad som är onaturligt? Silikonpattar Blonderat hår, smink För det är ingen brud som föds med eyeliner Det är inte naturligt att raka sina armhålor Det är inte naturligt att raka sina ben Men det här klagar de aldrig på Du har en jävla snubbe som står där Och säger att homosexualitet är onaturligt Sen vänder han sig om Och runkar åt en porrfin med den plastigaste jävla bruden Fake tuttar, fake hår, fake läppar och fake näsa, men inte ett jävla ord om att någonting skulle vara fel med det! Ja, men det är inte så de menar. De menar att det ska vara en man och en kvinna, för de kan skaffa barn, det kan ju inte bögar. Enligt dig så är den enda formen av sex som är naturlig den som kan leda till graviditet. Vilket innebär att avsugningar är onaturliga och du får absolut inte få din kuk sugen om du är mot bögar. Nu kommer du säga att det är okej för naturliga par att göra onaturliga saker, men jag tror att du inte gillar det som är onaturligt. Då är det du sa, det är det hela din åsikt bygger på. Naturligt är bra och onaturligt är dåligt. Heterosexuella människor som har casual sex anses inte vara onaturliga, så jag tror vi kan lägga ner hela idén om att syftet med sex är att skaffa barn. Vi är djur i grunden, men inslaget av intelligens gör att vi knappast kan jämföras med andra arter egentligen. Andra arter bygger inte datorer, andra arter skapar inte politiska system, andra arter knullar inte för att de är förälskade. Vi kanske har mycket gemensamt med andra djur, men vi är ändå alltid en helt annan sak. Och när det kommer till sex så är det en unik upplevelse för oss människor. Så syftet med sex är inte fortplantning. Fortplantning är bara en av flera olika potentiella syften med sex. Utöver valet fortplantning så kan man även knulla bara för att det är skönt. Eller för att man vill uttrycka sina känslor för någon. Det är upp till var och en att själva bestämma vad syftet med sex är för dem. Så nu när vi har det etablerat så kan vi även etablera att det inte finns... Någon form av sex som är fel ifall båda parter ger samtycke. För om, om två personer gör någonting som de båda mår bra av. Vem är det egentligen som ska protestera emot det? De två människorna som knullar varandra tycker ju om att knulla varandra. Så de har ju uppenbarligen ingenting emot det. Så vem är det som kan ta gilla upp egentligen? Det är människor som inte ens upplever samlaget. Och det är ju rätt absurt att klaga på någonting som du inte ens upplever. Medan de som faktiskt upplever det. Njuter av det. Och mår bra av det. Sex under samtycke är alltid giltigt. Oavsett hur bizart det kan se ut. Oavsett hur många kukar. Eller piskor. Eller superheltekostymer som är närvarande. Så... Hela idén om att homosexualitet skulle vara fel för att det är onaturligt håller inte. Åsikten är inte grundad i vattentät logik, snarare så är man bara selektiv. Du säger att det är fel att vara bög för att syftet med sex är fortplantning men sen slänger du på dig en kondom varenda gång du knullar för att undvika fortplantning. Uppenbarligen så har du inte tänkt igenom dina åsikter ordentligt. Ditt enda argument är att homosexualitet är onaturligt, men du är ingenting emot det som är onaturligt egentligen så du håller inte ens i ditt eget tankesätt. Du baserar inte dina åsikter på någon slags värdnad för naturen, snarare så tar du bara din egen personliga sexuella preferens och försöker göra det till en objektiv lag. Det enda argument du egentligen har är att bögar är äckliga, inte att bögar är onaturliga. Du har all rätt i världen att äcklas av homosexualitet. Jag menar jag tänker lite på fötter. Det är inte så att jag vill suga på dem eller någonting, men jag uppskattar formen. Det gör jag. Och när jag sitter och runkar så brukar jag titta lite extra på fötter och ben. Det gör jag. Och när jag säger det här till människor så brukar de reagera med äckel och avsky. För vad äckligt, för vad grymt gå för vad äckligt för jag kan inte ta illa upp av det, det är en helt legitim reaktion, för alla människor har olika sexuella preferenser och man ska inte behöva tvingas tycka om någon annans sexuella preferenser, för alla människor är olika. Så det är helt legitimt att tycka att vissa saker är äckliga. Det är det. Men när man vill börja införa lagar för att man tycker att någonting är äckligt, då har det gått för långt. Då är det bara absurt Vissa människor tycker att homosexualitet borde vara olagligt eftersom det är äckligt Vet du vad som är äckligt? Att föda barn! Har du någonsin sett en ung jävel ploppa ut ur en bruds fitta? Det ser helt jävla overkligt ut Verkligen påminner en om att vi människor bara är slämiga säckar med kött Vissa snubbar kan inte ens knulla efter att de har sett sån här skit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 Att någonting är äckligt är inget giltigt argument. Du får tycka att någonting är äckligt. Men du får inte gå runt och trakassera folk för det, misshandla folk för det, diskriminera mot någon på grund av det. Du ska vara smart nog att kunna skilja på din kuk och någon annans kuk. Det är ändå det minsta man kan begära av en människa, eller hur? Jag personligen... Tror inte att homosexualitet verkligen är onaturligt, men även om det nu skulle vara det, vem fan bryr sig? Naturligt är det ingen jävla måttstock för kvalitet. Naturen är någonting som människan måste överstiga för att kunna komma till högre höjder. Vet vad som är naturligt? Cancer. Vet vad som är onaturligt? Ett botemedel. Sjukdomar är naturliga, och mediciner är onaturliga, för de avbryter naturens gång, och det är en bra sak! Att åka ut i rymden med ett rymdskepp är inte naturligt, för det är inte meningen att människor ska vara där ute. Det är därför astronauter behöver onaturliga dräkter som kan erbjuda syre som inte finns där ute i rymden, för annars så dör de en väldigt brutal och hemsk naturlig död. Men av någon anledning så kan jag inte tänka mig att homofober har en särskilt stark åsikt när det kommer till rymdresor. Det är helt okej för människor att vara onaturliga när de utforskar universum. Men när de utforskar varandras rövhål så är det plötsligt jättefel för att Gud sa så. Och jag antar att du som homofob är väldigt passionerad när det kommer till det här med artificiellt ljus. För det är inte meningen att någonting ska lysa på natten egentligen. Så jag känner mig väldigt säker i min antagelse att du som homofob har kämpat hela livet för att sätta stopp för den här ljusterrorismen. För herrejävlar vad onaturligt det är med gatolampor! Jag pallar inte i med homofober helt enkelt. Det är väldigt mycket gnäll om natur, natur, natur som något slags ideal. Men man ser aldrig att de protesterar mot NASA. De använder sig bara av den här hyllningen till naturen när det passar dem. Det finns ingen... Konsekvens i deras logik. Den enda människan som har rätt att tycka att homosexualitet är fel. Den enda människan som, som, som kan komma undan med det, som inte säger emot sig själv. Den som är fundamentalist, kristen, präst, som aldrig runkar och bara knullar sin fru när de har bestämt sig för att skaffa barn. Så det är kanske en eller två gånger i livet som man får ligga. Och de bor i en stuga ute i skogen någonstans där de mjölkar sina kossor för hand och tjänar sig vilket smör För det är inte naturligt med alla ämnen som finns i maten, som finns att köpa i butiker Och han vill absolut inte att hon ska sminka sig eller raka fittan För det är inte naturligt heller Det paret har rätt att tycka att homosexualitet är onaturligt För de säger inte emot sig själva på något plan De håller fast vid sin logik och de lever inte med någonting som är onaturligt. De kanske lever i helt onödig misär och gör livet löjligt svårt för sig själva. Men de säger i alla fall inte emot sig själva! Och det får de min respekt för. Men eh, någon jävla snubbel som gnäller över att homosexualitet är onaturligt och sen sätter sig och runkar åt en blond bimbo med rakare ben. Det är bara ett jävla skämt. Den logiken funkar inte. Jag köper inte att homosexualitet är onaturligt. Det är knappast som att människan introducerade homosexualitet till världen. Det finns många arter med homosexuella individer. Och så har det varit sedan livet på jorden började, innan den spansmänniskor. människor. Det är inte onaturligt, det är en genetisk variation. Och det hade inte förvånat mig om det finns där av en anledning. För du fattar väl att en art inte kan fortplanta sig hur mycket som helst. Det rubbar balansen med omgivningen. Det förstör ekosystemet. Det finns inte plats med hur jävla många människor som helst på den här planeten. Om bara 50 år så kommer jorden vara överbefolkad. Så det är bra att det finns bögar. Det finns så många barn som blir övergivna av sina heterosexuella föräldrar så det är bra att det finns bögar som vill adoptera dem. Uppenbarligen så tjänar homosexualitet till att bibehålla någon slags balans i samhället. De får ställa upp heterosexuella människors patetiska skit. Se, först så gnäller man om att bögar är onaturliga. Sen skaffar man barn som man inte vill ta hand om. Det är ju väldigt naturligt att ge bort sina ungar. Folk brukar säga att homoadoption är fel för att barnet kan bli mobbat i skolan. Finns det någonting ett barn inte kan bli mobbat för i skolan? Det är knappast det som är poängen, eller hur? Och ifall man ska tänka på det här sättet så hade man lika gärna kunnat... Säg åt sitt barn att inte ha några åsikter För åsikter kan göra så att du står ut och Då kanske vissa människor inte tycker om dig så du får absolut inte tänka, det är för farligt Stå aldrig någonsin upp för vad du tycker för då kan du bli mobbad Istället Så borde du bara Titta på alla andra och göra som de gör Försök inte ens att Ha en egen personlighet, det blir för jobbigt då Det finns idioter som kan mobba en ja. Men det är ju meningen att samhället ska ta hand om de idioterna Och istället för att lägga fokus på frågan Tänk om någon mobbar ungjävel Så borde man lägga fokus på frågan Finns det mer vuxna människor kan göra så att det inte händer? Lärare, föräldrar, poliser, politiker Jag menar för helvete Om man ska uppfostra en ungjävel Så ska man väl uppfostra en ungjävel? Och lära dem vettiga saker Och det man borde lära ett barn är att ha självkänsla Och vara stark i sig själv Att våga få ut det mesta av livet Att våga vara opopulär och gå sin egen väg Det är vad man borde lära unga människor Man borde inte lära barn att vara den mest patetiska Fega sortens människa som bara levde sitt liv Efter vad korkade människor tycker Jag menar, om det är vad ni vill lära unga människor att vara fega och leva sin, sitt liv efter vad idioter tycker Vad fan förväntar ni er att samhället ska utvecklas till då? Eftersom adoption är någonting som påverkar barnets liv så borde det vara barnet Som får bestämma ifall de vill ha homosexuella föräldrar eller inte Det är inte någonting som någon annan ska lägga sig i, speciellt inte politiker det stör mig att någon jävla gubbfitta som har växt upp i ett tryggt hem med båda föräldrar ska sitta i regeringen och bestämma ifall en annan människa växer upp med kärlek eller inte. Det stör mig. Homosexualitet är ett val, säger vissa människor. Okej. Okay. Välde då. Det finns ingen logik i det här påståendet överhuvudtaget, eller hur? Om homosexualitet hade varit ett val, då hade vi kunnat välja att bli bögar och då hade vi inte haft någonting emot bögar för då hade vi förstått varför de illa att suga kuk så mycket. Då hade vi alla kunnat suga kuk tillsammans. För vi hade kunnat välja samma sexuella preferenser som dem. Men det gör vi inte. För det lockar inte. Och det är det som är hela poängen, eller hur? När jag kollar på en brud så känner jag någonting inuti i mig. Jag känner att jag gillar den kroppen och jag skulle kunna tänka mig att åka in i den. Jag känner inte så när jag kollar på nakna män. Det finns bara inte någon sådan komponent inuti mig. För människor föds med sexuella preferenser. Det är ingenting man kan styra. Däremot så kan man upptäcka nya sexuella preferenser genom att experimentera. Men det betyder inte att man skapar dem. Det betyder att man avslöjar eller tar fram det som redan finns där En sak jag aldrig har fattat med homofober är att de hävdar att de hatar bögar och att de gillar kvinnor de är så hetero så att de inte ens tål tanken på homo Men ju mer bögar det finns i världen desto mindre konkurrens finns det om kvinnor och därmed så ökar dina chanser att få fitta man hade kunnat tänka sig att du som är superheterosexuell hade tyckt att det här vore en bra sak Men istället för att fokusera på chansen att få mer fitta så fokuserar du på andra mäns kukar och vad de männen gör med sina kukar Om vi ska gå ner på den mest grundläggande nivån av vad allting handlar om så är det det det är Du investerar väldigt mycket tankar Känslor och energi in i andra mäns könsorgan. Och det är väldigt skumt. Jag tänker inte anklaga någon här. Jag bara pekar ut det. Det finns straight camps som styrs av kristna präster. Inte den här i paradox. De här prästerna är så emot homosexualitet. Men vad fan har de tänkt att säga när de kommer upp till himlen? Gud frågar om så gjorde du det bästa av livet? Absolut, jag ägnar hela mitt liv åt andra mäns kukar